Зі зворушення я не міг бігти і пристав. З горбка я побачив чоловіка, що лежав на гостинці, а над ним стояли люди. Я прибіг і просив, щоб люди не били. У віддалі якихось тридцяти кроків я побачив другого, що лежав у житті, і його били. Я не знав, котрого рятувати. Було чути голоси, що суд їх звільнить, і вони потім спалять село, тому їх треба б вбити. Я, як священник, не хотів до того допустити. Пробув відібрати від людей дурічки, але люди були такі роз'юшені, що і на мене готові були кинутися. Нагло один з лежачих очуняв і встав. Це був молодий високий мужчина, я крикнув, щоб і другого перестали бити, по якомусь часі і другий очунівів став. Обидва вони були побиті. Зголів їм текла кров. Вони зблизилися до себе, а люди їх оточили. І сталося таке, чого я ще в житті не бачив. Один одного взяв за руку. Вони стояли на горбочку так, що їх було видно понад людьми. Тоді той вищий промовив, «Ми є члени української організації, ми вмираємо за Україну. Як ви будете так воювати, то України ніколи не будете мати». Тому що вони стояли близько мене, я чув, як один до одного шипнув, «Тепер поцілуємося на прощання». Обидва поцілувалися. «Я не є неспокійною вдачею, вмію панувати над собою». Але та хвилина, коли стояли люди з дирічками, а вони на горбу, пригадала мені, що так мусило бути, як на голготі розпинали Христа. Люди похилили голови і не знали, що робити, а тим часом надійшла поліція і їх забрали. 22 грудня у Львові засуджено до страти Дмитра Деновишина Василя Білоса і Маріана Жураківського. Причетність Зенона Косака не була доведена. Маріану Журоківському президент Польщі змінив кару смерті на 15 років ув'язнення. Білоси Деналишин були повішені наступного дня о 6 годині 30 хвилин у дворі львівської тюрми Брегітки. Перед смертю матері Білоса, яка була рідною сестрою Данилишина, дали дозвіл побачитися з кожним окремо по п'ять хвилин. Пригадаємо долю Сороки і Зарицької. Останніми словами Данилишина на ешафоті були «Мені тільки дуже жаль, що я не можу ще раз умерти за Україну». Білос вигукнув «Хай живе Укр!» Далі не встиг. Свідчення про таку їх поведінку зберегли адвокати, які були присутні на стараті. В цей момент по всіх львівських церквах та і по всій Галичині задзвонили дзвони, правилися поминальні служби. Польська поліція не втручалася, побоюючись спонтанних масових бунтів. Авторам задуму перетворити фактичний провал акції в високу національну трагедію був саме Степан Бандера. І, мабуть, саме це зупинило вибір Євгена Коновальця на ньому. У такій ситуації до проводу прийшов Степан Бандера. І слід визнати, що при ньому діяльність ОУН стала різноманітнішою і захопила ширше коло людей. Продовжувалися замахи на окремих осіб, поширювалась націоналістична література, але й розпочалися інші акції, які виходили за межі суто підпільної роботи. Найперше слід назвати культ стрілецьких могил. Щоб сучасний читач міг повною мірою зрозуміти, чим були для галичан того часу полеглі січові стрільці, їх чомусь називали ососусами через три «С», треба було б написати окрему книгу. Зрешті, такі книги вже не писані. Хто зацікавиться, може спробувати їх розшукати, а то зазначимо лише, що для мешканців кожного населеного пункту на Західній Україні могили січових стрільців на місцевому кладовищі нагадували про їхніх чоловіків, батьків, синів, братів, які полягли за незалежну Україну, а могили їх невідомі. Отже, ті стрілецькі могили почали впорядковувати, ставили на них пам'ятники або хрести, обсаджували квітами, відправляли поминальні служби, влаштовували віча у селах, де не було таких могил, насипали символічну і встановлювали на ній хрести. Польська влада швидко зорієнтувалася, Чим це їй загрожує і повела боротьбу? Поліція і шовіністичні елементи нищили могили, скидали пам'ятники, зробували хрести. Не раз це робилося вночі, згадайте, як у 1990 році в селі Старий Угринів спеціалісти підривної справи за наказом військового міністра СРСР Язова вночі двічі знищували пам'ятник Степанові Бандері. Наступною за важливістю була антиалкогольна акція. Потребуючи грошей для зміцнення державності, польська влада оголосила державну монополію на тютюнові вироби і алкоголь. У відповідь ООН закликала всіх свідомих українців кинути, палити і не вживати алкоголю, щоб, по-перше, не руйнувати свого здоров'я, а, по-друге, не підтримувати своїми грішми ворожу владу. третьою була шкільна акція, неоднозначно сприйнята навіть щирими патріотами-українцями, наново після 200-літнього небуття польській державі. Якщо дивитися з точки зору її інтересів, зовсім ні до чого були якісь українці, які пам'ятали, що колись Україна була незалежною державою – і в першу чергу треба було виховати молоде покоління в дусі відданості Польщі, її державним символом, її вождям. З цією метою скорочувалася кількість українських шкіл. Чи ж не так було в повоєнні роки по всій Україні, понад після того, як Микита Сергійович Хрущов сказав, що чим швидше ми всі перейдемо на російську мову, тим швидше збудуємо комунізм. В інших школах вводилося викладання двома мовами – українською і польською.